Ən-Necm Ulduz surəsi bismillahir rahmanir və rəhəmli Allahın adı ilə. Van-Necm iza hawan And olsun batmaqda olan ulduza. Me adalla sahibukum və Sizin yoldaşınız nə haqdan azmış Nə də yoldan çıxmışdır. O, mə yantıq al öz istəyi ilə danışmır. Bu ona təlqin edilən bir vəhdir. Bunu ona çox güvvətli olan öyrətdi. ذُو gözəl görünüşlü Cəbrayil. وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى. O, yüksəlib öz surətində göründü. O, ən uca üfüqdə idi. بَكَانَ قَوْسَيْنِ أَوْ Sonra Mühəmmədə yaxınlaşıb, aşağı indi. O, iki yay uzunluğunda, hətta ondan da yaxın məsafədə idi. Sonra Allah öz quluna nazil edəcəyini vəhv etdi. Mə kəzəbəl füadu mə Peyğəmbərin qəlbi gördüyünü yalan saymadı. İndi siz onunla gördüyü şey barəsində mübahisəm edirsiniz. Onu bir daha öz surətində enərkən gördü. Son həddəki, Sidr ağacının yanında. Ayda cennetul meva. Meva bağı da onun yanındadır. İddia bu O zaman sidr ağacını bürüyən bürümüşdür. Məzə Peyğəmbərin gözü yayınmadı və həddi aşmadı. Laqad ra'a min ayati rabbihi O öz Rəbbinin ən böyük dəlillərindən bəzisini gördü. Afara'aytum Siz tapındığınız Lat və Uzzanı gördünüz Wa Əmçinin üçüncü olan Mənatı da Ələkumud dəkər və ləhül ünfə. Məyəc oğlanlar sizin, qızlar onundur mu? TİLKƏ İDƏN QİSMƏTUN ZİYZƏ Onda bu ədalətsiz bölgə olardı. İNHİYA İLLƏ ƏSMƏĞÜN SƏMƏYTÜMUHA ANTUM اسْمًا سَمَّيْتُمُهَا ۖ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ ۚ إِذْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنفُسُ ۖ وَلَقَدْ جَاءَهُم من ربهم الهدى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 Yoxsa insan üçün istədiyi hər şey hazırlanmışdır. Belillahi l-axiratu v-el-ula. Axirət də dünya da Allahındır. Və kəmmim mələkin fi səmavati la tuğni şəfaətuhum şeyə.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 İnnallezine <Seyna> la yu'minun bil-ahirati la yusammun al-malaikata tasmiyata al-unthan inanmayanlar həqiqətən də mələklərə qadın adları verirlər. Wa ma lahum bihi min ilmin iyetebəun illa zanna وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا Halbuki buna dair heç bir bilgiləri yoxdur. Sadecə olaraq zənnə qapılırlar. Zənn isə əsla həqiqət olabilməz. فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا Sən də bizim zikrimizi radd edib dünya həyatından başqa bir şey istəməyənlərdən üz döndər. ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَن Onların bilik səviyyəsi budur. Şübhəsiz ki, sənin Rəbbin Onun yolundan azanı da doğru yolla gedeni de яхшы tanıyır. Köylerde ve yerde ne varsa Allahındır. Bu Allahın pislik edənlərə əməllərinin cəzasını verməsi, yaxşılıq edənləri isə ən gözəli ilə mükafatlandırması üçündür. Əl-ləzînə yəctənibunəkə bəirəl-iqmi vəl-fəvəxişə illəlləməm İnnə Rabbəkə vəsi'ul məğfirəh Hüvə ə'ləmü bikum əz ənşəəkum minəl ərd, və əz əntum əcinnətum fī butuni əmməhətikum, fələ tüzəkkü ənfusakum, hüvə ə'ləmü bimən ittəqa. Onlar, kiçik günahlar istisna olmaqla, böyük günahlardan,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 ƏFƏRƏYTƏLƏZİ <gülüyor> TƏVƏLLƏ Gördünmü üç çevrəni? <gülüyor> Malından azacıq verib sonra heç verməyəni? ƏĞİNDƏHƏ İLMÜL <gülüyor> GƏYBİ FƏ HƏ YƏRƏ o qeybi bilirmi ki bunu görsün? ƏM LƏM YUNƏBƏĞ BİMƏ FİYİ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 وَأَنْ لَيْسَ إِلَّا مَا سَعَى İnsan can atdığı şeyə nail olar. وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَيُرَى Əlbəttə, onun can atdığı əməl ona nəsib olacaqdır. ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى Sonra da ona bunun əvəzi tam veriləcəkdir. وَإِنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى سُمٌّ دَوْنُشْ سَنِنْ رَبِّ نَدِر وَأَنَّهُ هُوَ أضحَكَ وَأَبكَاءَ گُلدُرَن دَ اَغلاَدَن دَ اُدُر وَأَنَّهُ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْعُنْفَادِ O, insanlardan və heyvanlardan biri erkek və biri də dişi olmaqla iki cüt yarattı. مِنْ نُطُفَةٍ اِذَا تُمْنَا axıdılan bir nütfədən وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَتَ الْاُخْرَى təkrar dirilmək də ona aittir. və əнəhu huva əğna və əqna. dövlətli edən də, kasıb edən də odur. və əнəhu şiranın da rəbbi odur. və əнəhu o Əvvəlki ad tayfasını məhv etdi. Səmudu da məhv edib, onlardan heç kəsi sağ bıraxmadı. Daha öncə Nuh qövmünü də məhv etdi. Çünki onlar daha zalım daha azğın kimsələr idi. Wal mu'tafika dolmuş kəndləri də o viram qoydu. <gülüyor> Onların başına gətirdiyini gətirdi. Fa <gülüyor> Sən öz Rəbbinin hansı nemətlərinə şübhə edirsən? Haza nathirun minan nudril-ulalan. da əvvəlçi xəbərdarlıq edib qorxudanlar kimi bir qorxudandır. Azifatil azifa. Yaxınlaşan qiyamət günü yaxınlaşdı. Laysalaha min dunillahi kashifa. Allahdan başqa Heç kəs onun qarşısına ala bilməz. Siz bu sözə təəccüblənirsiniz. Və Gülürsünüz. Heç ağlamırsınız. Və entum samidun. Və oynayıb əylənirsiniz. Əscudu lillahi və abudun, siz Allah'a səcdə qılın və O'na ibadət edin.